дивляться на Светнягівця до Кірлева, мовляв, з дитині чи що. А, так і досі не дають. Простаковато протяг прибули. Чолов'яга з різкими і відхиленими рисами небритого обличчя. Він в низькій шапці і в ватінці. Весь біло-опорошений. Я чув багато, хто збирається завтра туди. Даром збирається. І бачу нові позичені. Шилом помидок. Чолов'я огризнувся. А хоч би з шилом. Когось на млині торкнути в бік. Раз би борошно висипав, їх торкнеш. Там з винтівками і лозуняками. Стріляють і в шию дають такої крупчатки, що сніг їси. Як багато збереться, мурав їй ведмедя женуть. Е, так то ведмедя. А в нього мало кіхтів, коли мурашок сіла, тьменна. А тут же чорт, а не відмі. Мирон Данилович плекав по думку, що в грабіжників треба вирвати свій хліб. Та як? Хіба збереться хмара людей, то чимало вскочить до млина. Всім винести борошна і зразу ж сховати. Він сказав, насунути громадою тільки серед ночі. «І можна взяти млин. Серед ночі?» – питає Прибулий. «Рано в досвіта теж можна». «Не знаю, чи можна», – вагається Мирон Данилович. «Дядьки відходили кожен на свій куток». «Прибулий», – сказав до Катранника. «З вами пройду через вулицю». На пустельному перехрестку заговорив Суворо, ніби наказуючи. «Завтра зарання з нашого села підуть на млин. Бо все одно смерть. Нехай пристануть ваші. Кажіть кожному, хто певний. Викрикнув і пішов під завію. Йому дуже зрадів Мирон Даневрош. от рішучий чоловік. Якби так спочатку, бо вже люди як мухи, з промоги нема. А вранці не гаразд. Почнуть стріляти вартові, всіх видно. Вночі ж темрява криє. А хто підніметься? Я по картоплю йшов, і то перед цвітом. Хуртовина погострішила, сніжини підлітають до вікон і спиняються, мов шукаючи входу в житло, але не відкривши покружляють, поколиваються, полетять набік і вверх до стріх. Віддаленіли знову через незміренний простір, десь на рівнину падати і спинятися назавжди. Нові сипнують. Почуть на білих верстатах, поставлених між небом і землею. Множиться лід і множиться, ніби ті, що розсипані, Легко рушають численністю, навіть бунтуються, Б'ють, як і жмень, прямо й на сторони. І несуть чисту завісу, якою окривають хати. Ось свій двір і двері, рештки саду, схожі на примари. Мирон Данилович підійшов до могилок, Обидві світлі під димучою завісою, Упокійні і не наші. Дві стоти взяті, Найрідніші йому, Кров'ю зв'язані, Мати його і син. В низці скорбного життя, З минувшин і до будучини, Куди нитка первісткова пропала. Близько моїх рідні, Один крок до них, Але страшна, і найнеприступиміша в світі межа віддаляє. За нею вони незбагненно далекі. Ні сказати їм слово, свістку даючи, Ні від них почути. Стіна незрима стоїть, І ніхто не пройде крізь неї, Не прогляне змовою привітів Між найдорожчими. І гляди, поруч двоє могилок Хоч би хоронити було кому. Треба вранці йти війною на млин, бо коло сидіти, могилки множити, буде тут дружина, заборонить речами і плачем, побоїться. А брат Прокіп сказав правду. Хижак наципу в диявола, кидаючись, мчить і розриває всіх підряд. А то зайшов Мирон Данилович пустка холодна. Поживавши малясників, приліг, по ніби кістками розбитий.